Az egyetlen csúka, aki bármit is ért az igazi bankszéfek felrobbantásához, az Joe ben. Steven Soderberghnek a legújabb alkotása ez a Logan Lucky, a Tuti Barhé, ez a teljes magyar címe. Sok filmjét láthattuk már, de többek között az Oceans trilógiának a rendezője. Ő ebben kicsit hasonlít. Ez a mostani film is. Úgy lehet mondani, hogy nagyjából a vidéki Amerikának az Oceans trilógiája. És hogyha valaki azt sem látta, Ocean akkor trilógiája. mit gondoljon? Ez a olyan trükkös betörésekről szóló film, a fehérgaléros bűnözőknek a világra, az a bizonyos kultikus trilógia, aminek ez a vidéki környezetben körn változata. A főszereplő Jimmy Logan, aki Channing Tatum alakít, akit éppen kirúgnak a munkájából, és elhatározza a testvérével, hogy a Nascar verseny, ami az ő városukban zajlik, az az alatt húzódó pénz csatornákat fogják megcsapolni. Ehhez keresik meg Joe Benget, ez egy jó kis beszédes név, ugye az a robbantást is jelent, a robbantások specialistáját, akit Daniel Craig, az éppen ügyeletes James Bond alakít. Látszik, hogy ez a film azért az amerikai közönséget próbálja megcélozni és egyébként is van benne egy kicsit ilyen patriotizmus. A vidéki amerikai kisvárosoknak az életérzését stílusát is hozza. Ugyanakkor sok benne a humor, és kicsit eljátszik ezzel a Csalafinta rablós Heist movie ez a műfajnak a formája, amikor ezeket a rablós történeteket ilyen kicsit esetlen, kicsit balek módon hozzák. I'm a to Vista, baby. Amiről talán érdemes beszélni, a 26 év után ismét forgalomba hozott Terminátor 2. 3D változatban konvertálták ezt a filmet. Mindig nagy rizikó, hogy 26 év után, miközben már rengeteget fejlődött a technika, nem poros -e, nem lassú-e, élvezhető -e, milyen a Terminátor? Meglepően friss tud maradni ennyi idő múltán. Az első autós üldözős jelenetek után is azt vettem észre, hogy igen, ez így oda tapasztja az embert 130 percen keresztül, ami sok filmnek ma sem siker a Terminátor 2 azért kimondhatjuk talán, hogy az egyik legjobb akciófilm még, ami valaha készült. Nagyon ikonikus, akár azok a mondatok, amik ugye elhangoznak a engel szavai, hogy I'll be back, vagyis visszajövök, vagy hasta a vista baby, vagy akár olyan képsorok, mint amikor a kinyitott gépfejvelből kiesnek a rógyák és ahogy tapossa a Terminátor a lábával. volt azért ebben egy kis nostalgia hangulat is, amikor a csordult nagy terem ezeket nézte. Másrészt érdekes volt látni azt, hogy ez a film egyáltalán még ma is tud érdekes lenni, érdekfeszítő lenni. Egy évvel korábban. A világ előttet hever Mikael, hadd legyünk rád büszkék. Tehát orvosnak készül. Igen, ez a szembedélyem. A harmadik film egy történelmi film, egy szerelmes háborús film, mondjuk így. Ez az ígéret című alkotás, ami egy spanyol-amerikai koprodukcióban készült, és az örmény-török viszályt, konfliktust mutatja be. De az örmény népirtásról beszélünk? Igen, 1914 őszén Törökország csatlakozik az első világháborúhoz, és ekkor érzi a annak, hogy egy részét kitelepítse, egy jelentősebb részét pedig szisztematikusan kiírtsa az örmény népnek most veszélyes örménynek lenni. A film jó érzékkel keveri a történelmi tényeket egy képzelt szerelmi háromszög történetével két örmény és egy amerikai fiatal történetét mutatja meg, két férfi barátságát, és egyébként meg a köztük meglévő rivalizálást a harmadik szereplő a francia országban felnőtt örmény származású nő iránt. Christian Bale alakítja az amerikai újságírót, és Oscar Isaac a főszereplőt, Mikál Bogosziánt. Egyébként maga a film olyan szempontból azért megrázó, hogy nem rejti véka alá, ahogy az örmény nép a török felsőbbrendiségével áldozatául esett, és ezt elég természetes, nehéz képekkel is ábrázolja. Még mondjuk azt érdemes megemlíteni, hogy a világ legnagyobb internetes moziadatbázisa az IMDB, ott pontozni lehet a filmeket. így mikor kiderült ennek a filmnek a megszületése, hirtelen, még a bemutatása előtt rengeteg egyes osztályzat érkezett Törökországból, akik így próbáltak protest módon tiltakozni a film elkészülte ellen, engem azért érzelmileg megfogott, ez egy jól sikerült film.